etsalde hon, gaixo adiskideak laguna, claun xarrak. Oh, mundu osila, zemeos gabiltze, eh, zemeos udane udan sartuak. Hau serregituta dira beste behin udan sartuak bagera ere. Hemen dira gu. Hemen etorri garelako bak estit honetara, eh, galaktiko honetara, psilozibenea.com. Ja da geldiunea gina dago, oporraldia Bakantzak, eh aurrak izan badute ere, gu ere, san juan bez, san juana pasada, bart, atzo izan zen, udan murgildutak gabiltz, gaude, aroak ez takila duen, tenporak ez takila guztetzen duten, ere, bimila amabiko zirala da, gaur, baina, ekosten ztena, naizen momentu honetan, da, da, eguna, zera da, antxieta eta lorri, hilaren nogeita bilan, eta ikainian gaur de, eh, bimila amabiko ikainaren nogeita bilan, eta askako egutegian antxeta eta elorri Beraz, beraiei Ongi torriak ere Baina asuei, biztalei goguzti honi Be bida soa uskualdeko Ondar bilairun Bidi atupauzu Urruñare edatzen baldin bada ere Handika araño ere Dios alamendik Agurra, hei, kaixo Zemo uzgabiltz Astelenai parroretzaren osteian Beti ere, astelenetan ordobitatik aurrera Emen zerrikitatik, zerrikitutatik, zerrikituetatik, makarelaren eskutik Ondarbikoz, kontuak ondarbiko historiak San Juan, San Juan besperan saltoz uganian urbedikatu Bota aurora putzera lapurraketa eta erre, erre, erre Gaitz guztileak gautz guztileak orgera itesen Zea errauts bihul daitezala Baina, e, eh, mentsedez gure zaborritakoz errausketarik ez ez da zau Kutsatu gure airea Bueno, bueno, zenbat kontu, zenbat historio, hemen eh? men, dakar, tzat. Emen, zuekin, eh? ordu bete. Gorkuan, esan bezala, ostila bada ere, zueke hori, astelenian. Eta, oste honian ere, eh, bionika saio eh? garaikide, musikaletriniko garaike inguratzaileak. Horratzen eh? eh, duen saioaren ostean zerrikitutatik, eh. Mendi, diosala beti ere, esatari elektroniko horri. Milanoff! kuoka Launak, adiskideak, hemen, nauzue, beha erriro ere, beste behin ere, udan sartuta agerela, bai dola biegune, osteunien auzkine eta udane, hor udako solstizioa egun igluzenak, egin txetu, haro honetan, garai honetan. Eras profitea itzagun, eh? Mm, Zita malez hori txarrez, ba, euskia, hori e, e, horiek estiote usten, iparra norti, iparra ari da bultzaka, gurek anta hori txasetik, odei multzo andana bat. Eta esti usten behar bezala, freksetzen bainan, iragarpena diote da torren astean, alizigan asteontan, egu aldiak launduko duela, eta udako sasoi giroko udako egunak izango ditugula, BTB-etik eta Euskiz e, ornituak, eh, BTB-etik. da izateko aukera. Eta, bueno, ba Mendira bateko hondartza bateko porretan sabetenak aisialdien e, denbora pasatzen usteko denetarik ekintza e, ugari egiteko, irteerak, e, denetarik egiteko. Aurrekin jolasketan ibiltzeko, putzuen ibiltzeko igeriketan uraspian e, snorkela iteko eta parapentean botzeko eta Zaguska gozauxi horiak, eh, naturaz gozatzeko badiet batez ere oaldie honek egiten baldin badu. Bueno, aurrak porraldinetan e, gurasoak batzuk bait, besteak ez oraindino. Baina bueno, itxiko zaigu ere. Ze izango dugu ondarbiko hitzak eh beti ere hemen Gaia karietara ondarbiko hondarbiko hitzen karietara beti ere xedea Dauka sai honek zerbitu ta diseio eta beter ere ondarbiko hitzak Facebooken aurkitza dezakezue. Hemen txomini zagartzuren ondarbiko eta irungo euskera e, liburua, isemura dauka liburu hemen daukat, e, Fernando Artola bordariren bi alea, hondarbiko baserriak e, kalean kantzeko bildu matsoa, abesti ez eta kantuso osatutako bildu matsoa. Eta zer gehiago Lurdez e, Zubeldia garainoren ere liburu eskanere sukualdetxoan eta bueno eta guztia hori eta elkarrizketak elkarrizketak ekatzen ditut eta musika baina ez naiz asko lusatuko oso jaioa naiz ta hisketan hm mm, asteburuan ekimena ekimenak ekintzak eta kulturekintza unitz izaten ditugu batez ere uda partean eta non nahi. Jaiak, eh? jaieak San Joanak ere Euskal Herrian ospatzen ditugu era erauzitan zuarekin eta zuaren uh, inguruan uh, ditugu hainbat ba, ekintza ezberdinekin. Eh? adibidez Hondarbilan traineruaren aurkezpena beste behin eta tx bueno hor ba, dantza meakako dantziariak izango ditugu eta txistulariak ere du San Joaneko zortzikoa e, zeratuko digut. eta ohitura sinismen sarrak sinismenak saltu saltu jausin uh, gainetik iruptan eta gait guztia guztiak guztiak duzu urte guztikotz. E, goizeko San Juan euneko goizeko intzan, ariotxiko, ariotxiki biliko da biltzen baldin basea ere, zure garbik eta zako baita, itsasoan sartzen balde murgiltzen baldin basea ere, eta urgaz gaziak ekin e, atratzen baldin basea, baino txobat hartzen baldin badozu ere, sinispenu gari, eta kantu zaharrak, ere, badaude, San Juan bespera horretarako tze Gure baserritarrak ationamonek kantatzen zitustenak Ta egun baten bat Horrela atzen mandu da hemen eman barna Baina on Musika bizkalenik eta Eman godeo gaztapena eh? Go down izi dizirena besti honekin hasiko gara to. Go Down the mm -hmm. mm -hmm. esorain. Men, la la troncheo. Gaizki giren. Aspaldiko artzaileak hemenik ona aldu zerela eta. Heldu ez, hemen bertokartzaile, bertokartzaile. Berto Etorri eginen ere zerako txindokito landatuta fantel direla. Ba, e fantel jo, es, aigitu agu torsetzu honea. Eta hemenko ga zien arun zeren. Es, es, lautxe bai. Ba, lautxea fat alalarra troita fatik jo beti zugi. Beti zugi, Bueno, bueno, hemen batzu bi kontu, eh? Bei Gaitz giubel, aitz giubel. Gaitza, gibel, haitzi gibel, gaitza, gaitza, de la. Ni haitza, de la. Eze, Gaitz gaitza gibel, gaitza, gaitza da. Si Ardilak etortzen <laughs> hemen zigeronera, omen zutela putzu estaletan iaetan eta gaitzen. Gibeleko Gibeleko ere, eh, ba, hori eskaumentatzen gibelean dago mendilla. Ori esan ni no bentu oncho bertan eskomentatzen eta hori gausa dela. kontua. Guran putzu gelditan ah, ehatzen omen zuten eta Gibeloko gaitza atzematen zuten. Gaitz gibel, jaitz gibel. Jon eta biok esaten genuen, gibel, atzeko aldian, gibelian, haitzak omen zaudela, eta ez honosko aldian, ego aldian, jaitz gibilen ego aldian, gaitzubi aldian, alitzikan eta ondarbi aldien, gifarra, ero, baixa aldia, beste mendebala, beste dela atzeko aldiori, gibleko aldiori, hori ez beti ezagola, josila, Aitz az, eta aitz gibel. Minion, florentxok esan ziugunez, etz? Florentxok esan zuen. Onara, hartzaiak, ardilek zortzezin, eta ardilek ur gelditan, putzutan. Egalten zutelarik, gibleko gaitza, atzematen, zutela. Eta gaxoatu biten zilela. Ze hausak, eh? Miura. Miura. Baga, eta plaseko. E, Oizpiko, e, e, e, e, e, e, ni miurana, miura ondarri bizurita abeltza, horti datoki hula izan hemen. Eta miuraren jatorria ere ondarrikoa zela, ere. Eh? Miuraren jatorria, e, zezenen jatorria ere ondarrikoa. Narko e, betizua e, <laughs> e, <gorain> ere, baina. <laughs> bueno, egunan izan. Bai. Bueno, a ver. <hazurra> bueno, Jon. Zeran modusen doa, gana? Zertan abiluak. Ni, orain. Bueno, hemen Macarrela bere kontzutantz igizaga horti dabileta, Tamari plaza nitzela. Goz astizkenetan ola oraingo. Ora Oraingoan jarri berri ez Bertako basarretar batekin, postu batien blagan izetan... Hizko hizko pizkan. Bueno, Lan batetan hasi hemen dire ere bai azokamun hartzen no, no, no. arrautziako joak, hemen kotuko zaka A bera azoka tamariko azoka bat itsuri fax Toshe toshe Toshe <gülüyor> ni Ja mi dizu mundiano <gülüyor> Tsuri bueno bateke lego litzen Hor nintzen, eh? Kontuko eskaka. Lan bateko kontu hau zer modus de zako, pues ni es nahi segondu. <tose> Etzazte egondu? Es, es, es gaten gaten gaten goteze, abai, zeltu, ni irunera joaten ez da. <tose> azur da ni biplazene <tose> bai, Moskua ikusi zeltu. Unik orduan larumaten, omen momentuan ez. Iri, abai, ziri kusi zeltu, tani, eh? Da zuen, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Bueno, Portugal por arrancó a ¿sí? la txuta, ¿no? ¿Torco dileba, es? Bueno, bueno, o sea, esperantza, pero itxalopena, ahorita behar dena, ¿no? ¿eh? ¿No nos Ahí, bai, hombre. Ahora, ¿no es lo que nos dice? ¿Dónde tú, Marichuta? Marichuta, ¿no es lo que nos dice? ahí no es lo que nos dice. ¿Vale, vale, Baina, zera hona da ez, etoriko zazte, ero ez ez dut berazun. Nihirunera, jaten ah, ez. Jarraituko duzute inuna faten, ozera. Ez es que han, jendia badut eta orduan, momentuan behintzat. Etiko bezero, etiko no, zera, plintiak. Hori no da. Eta Et orduan, bueno, jakaz dizkenetan no omen den, pues, albaldin badabillak. Ah, sí. Aldugun bitartea. Eza amak Gregoriari, eta kiz ez amak dugu oskura nondik etortzeko urdanibiz bueno igual es deian no, irune pues igual ton ¿No? bueno sondo asko saldu zer dire oraingo garaiko oraingo sasoigo zoan sea, baina kalabacii kalabasiña lechuga asabatzu badire ia regutzen du taasa Asaloria. A saloria A saloria A saloria es a saloria da kolosora. da Neukoa. A orain izandu da ere bai, orain dela gutxi bai eta brocoli eta gero hasiko dire. Berandu ixo. Au asa asa. Asa. Eta, pepino e, dira, etxoa batziketa, eta, baina, bueno, tiurti hori. Piskat, piskat. Ahiz aspertsikoa hori da hori lana anaikoa badata. <laughs> bueno, fango naizaron. Esperrikasko. Ah, okay. Nik uste dut, hain. Ha, gero, gero, bai. A ber, si saquen. Baina, gaina. Baina, Josur hemen dago, Josur esamora. Olietzio, nolietzio. Lanbatian... <laughs> <laughs> Eguno, Josur no zuetzen lanbatian, eh, homen, nion? Es. Zer, zuretzatzen lan batetan? Ni hazeko ez ustailea dikautera. A ustailea dikautera, zazidritzen. Zer, ogei otorko direk, puntsi gehiago emango da, musika jarri zuten lan batetan, gaur ostete musikari jarri. Detail txiki bat. Zer, zure, zure. Zure, zure, Musikakin, onera, edo zer? Zer, biakatiko da, hola kontazizko egiteko eta ta gente eta alkartseko toki gasteri jatzek hasi egongo, eh? Ona eh? um, Toki dara Damari plaza. <risa> ha? Arazo plaza ez? Eh? Jarriko quasiten. Seria. Seria, soka plaza. Damari stau, plaza. ta uaxi. Jo zure txuskero. Soka plaza. Za ser. Ser duro, ser ser. Ser duro. Saltzea. Saltzea. Union Bueno, he menga de vitakoen gaude baratzan. Ya. Eta hori gure zumatzen da gero bueno. Bai, biegun guretzatak eixiko da Bai, bai Naio bo aztian behinike betala Bait, baina astaskele Hombra, astaskeleetan hain hartu handu ebiligera Baina ez dute asko kastea eskeneetan ezin dutela, eto horri? Ya. Bara, bueno, horrela tijabela, laren batean. Laren batean da igual alarei arroza izango dute, igual jende gehiago. Bai, ikusiko ah, dugu, horrein udan ere produktu gehiago dago. Horri eta jende gehiago denbora gehiago badu, opurra tambien, sí. eh? laeroa, lanbata, la libra, gara, ja. igual, urbiltzia, eh? alatzia. Bai, it nu esaltzen bada ondo. <gayat> Baina hori emengo bitartean ez gaude balatzen, eta hori gero sumatzen da. Vai. hombre. Garrilla <laughs> sumatzen, eh, eh, sumatzen da. Eh, ez sumatzen da hori, ba, ba hango ah. belarrak eta ah. lana gaien Ura... gaientzen dela. Horizuraido. Astrak eta digitalekin batibillo ardeskortingen, ez? Laharrak eta ket sasraketzen. Bai, hori da. O, bueno, esto ba saldu. Bai. Así saldu. da. Bueno. Egunon, goiz partean, zuela amate eta horri zen eten. Bai. Zer desberdintasuna dago amatetikon ara? Eta suel. Buz, jende gutxego. Ni pasan itzen. Jende gutxego. Huan ikan jende ez da utiua. No, eskambatean. Ba. Huan ikan ez du jende. ez du jende. Ira honitzen berdateak, iku izan ditu posto eta gauza bat desberdin bada. Ambiente va a ser. Música. Ah, música ah, lo único sí. música. Ahora es tu su txumatza el músico. Sí, o sea, la de Magari da más guiosa. Lechup de Magari danza sí, gertzen de la mateta, no no sé, no sé. Se le pizca el txura aquello. Artubardum, el txura. El txura. La mati en torxocón. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es lo que yo, aquí yo, se Nei, hor matiko da. Salduen salduen. Zurri ze baita koger reken de pizka bai hurbiltzen den. Zuek ere baratzin gausagile zaitez, ez? Ah, claro. Baile zuada. Pillaga. Baita tomatia ta baina ta 1.40. Bi, es? Bai, Eta, bueno, ikusiko dugu, ader, eh? Maintzat udaletxia bizkat duzatu uzku, eh? <gurra> Sabez, ia... Bueno, pero gauza genio karri bardut, eh? Porque guba karran zaten... Zeg genio karriko zenukete, irea. Jende agarretzeko eta urbiltzeko eta enganxua krok ekin ero... Pues gazta bizka bat? Eh? Zer, gazta? Ba. Zer gazta bizka bat. Gazta, lore batzue. Lore batzue, lore, bat, eh? pero endanuko pantzideen... Landaria. Landaria, O, bueno, anu... aldatzuko anu... Gipuzkoan talaitzeko kolore bisiko. Da musika nik hasta sereta jarri, kolope baitare. Eh? Vai, vai. Bai, baitare, Bizkaia. Bai, bai, claro. parte no la bere. Verdura la característica da. Es Gipuzkoan que asko, bai bueno, nobi, por no... el chuga, hasta allí. Exactamente. Bueno, no, no claro, sí, sí, no. ja, la pasada nor es que Geio bibiko da, no, eh? bueno, da, no. no. no. no. da ni une ustetan ez ezaguteko ez uste pentsatzen ez dut. Bueno, ski bastegia, bastegia torkola hon batetan onabe ostela astizkeren estula posibilitatea, loik ez uste dut otxura hartzen baldin badute eroskira esko jenezko mandatu giteratela, mandatada fatenda. Asi sí, portatu. Bueno, ba hor asoka bada ta nai uki drosipa baratziko darriko letxuak, hala da, eso tomateak gero. Hori da saldu behar Automatizale misiko saltuagoa. Nongo kua eh? kem, cekoak eta eta bertan has bildutako pos Hori pues yeah. eh? pues de... ah. pues pues, da gantzo bakarra. Konche. Horiba. Eh? Hori mast esto? Pero horida ibarena pizka bat. Ez nuen ez bakain is momento batean. Ez abitu. Ja. Hori da berda, abetzen ibiltzen da. Bai, posabe errala. Eta ezker eta gose dituzu aina tes, genibilida, estai billi, o... <laughs> Hori pues jende asko andas con corri, galdetzen utze ah, gauza, gauza reialtau eta hetzena da iltsen, eskabiskan. Bai. Heitzemani nada, pero fistutzen saia da, eh. Luraren egonea. Mantendo. Claro. Vai. Claro. Bueno, mantendoro o beti Hombre, eh, tocanto. Ne, ne, natian. Claro, Cushis claro. Mesala, pues sueno di ti, posible verle, andando un mensaje la, No, ahora vas que lo esteia gustado. Ba, ba, ba. Yo suscatu, gastak, pero... o... O... teatro Jimen Errilla, ¿es? Que ni ahora eta aurre teatro den bitarte otsarki jaue. Ulasu Jimen Errilla, que no estorte. ¿Des? Bai, bai. bai, bai, no bai. Sí se atendu. Nai bai. Sí se atendu. Nai ta beaz. Nai ta beaz. Ala beaz, saten ayudando verduras, co. Ba, bai das bai. asoia. Ene zure niko zeuden dela eskola bela, onjarriko labela, jarribarzu mortasuna giria esaten da. Identidad ie sartu, zer barko ser escalona, eskala da, eske menala da, uria daena. Hare e no berri hoia dena direlan biologiko iko ta sai maximo se llegue. Ulo ko serai. Ala dirudia kala. Hola. Hola ko. Hotzen, zuko gorota bakara. Ta beiek se khatete rihatu desha hatik bele ara bele bele ke txayute douz Eza, leengo txandan erdi... Pumaruga, ba. erdi, arok... erdi aroko azoka zela eta... Ta... Ara, leito geoment kalendaioa atzko giren. Asena, asena. Asenaioa noizta, tipulaa noizta. Ederkiz, atzoioa, atzoikoa. Leengo txandan. Habe, jende, espabilatzen den. Port portenztu minora, espabilatzen den. Esta eta inoriak giri. Esta aki ustariak giri. Esta inoriak giri. Hain egin behar dira. Aparkamentu guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti guzti Tiken on de bat bete. So Galderiere bat eus izaten. Lengotxan ba. dan. Azoka erriarosko azokan ari ziren ardilak gu kuraizekin. Ah, zera artilea edo hie nola ez? Kura zure ardilia, ardilia. bat. Karo bai, zerito coiari dituko. Iari jaiteko. Iarito, garediko. Iari, Iari, Iari, Iari, Areseña dituko. Gatsari dit. Karo. Charrantsa. Como se dice en arena. Aez charantsa ah, dise niczeko. Garmi itzeko. Es, es, es. Arek beren charantsa dut eza garbitzekoa. Bai. Charrantsa belego bizut du Portuari ilari. bat egizantzian, hori mm. hori ba, bat, gara bat, alde sarrin bat hortan ibizu zera gero mm. koltsoiek egiten eta zelta, txarrantzak egiten eta Hilari egiteko, galtzetako, elastakoa, galtzarekin eta... galtzarekin eta... galtzarekin eta... galtzarekin eta... galtzarekin eta... segun... aldoenak aldoen nuzeran... eta ere egiteko... eta no. egon zantzian, hondar bitarraz txispa nola ezaten. Gartzen? Esa txirpina eta... ahitu izan, nolaz Chispa, zitu korraiste gena. Shu mateko, Raizta bai. Raiste osakigu zar die. Le basido hai. Chiskelua da. Chiskelua baita. Chipiña rosatzen aipatusian. Chipiña, chipiña. Chipiña? Chipiña. Akitu de su sucore. Suan chipiña. Suan chipiña. Chipiña, chipitiña. Chipitiña, chipitiña. Ta chipitiña ser Eh? Ser da chirpitia es spiña suan txupiña txupiña spiña suek i cheki diula buscando bai bai hori bai ber sitar ta por tuarlas bueno calitarak baten bate se calitar belare mozo juena dena que es, y es y Matemato, bai. Jaurets zugante belarremo bisitu. Matemato bai. A Juliano, sbanjoream. Matemato, andi badela. Ba, ba, bai. Joan gaine euskaraz esku. baino ekillo Obe aqui bicisiani gutxi, eh? Vacari, no tanta... con… son son spiritos, right? Da ti basarrien oio tanta, betzi unwidehatko lortxa kimfata, eh? Eri sama. Ana, pero lanengiarra. Lanengiarra asko, baina jakin ere bai, beti bizi patata, bezik jarra gero leiko, pero basiko te iba a hacer. O talua. O talua. Ta rota Esta esa su quebrota, no nada, esa era quebrota. Ípico quebrota es chortano, no existe zuk arauntze arauntze zi ber fazen e emende korrota semenoa gaizubikuak gai o patelo mentze nola da epika ara suo ke zi da seko la se, fazen es u age giruna aldeko gehiago baiz da sagutuko korrota korrota toroila ouroila ouroila oi ahaldaren ah. beti joan ja. Kezu tiport. Ez dizu batitzen ni De complet. Com Lego va. que martite kaiko hey, no hacer... es, okay. okay, so que erabitzen uten jaisteko. Menu turo zeu. Euskarazko kaiko ke to basino. Ez? Ostu sautzi. Kezo Aiku bai, Bueno, bueno, pues sigo suelta vez genio olvitsen den. Ya denak 12 era, gaur gero laixea 10. Zorkarte gutoz hasita. No está en chiga. Baba, callea, en la 20 que moli que me haieso. Ah, Fermín. Eso no dilleri. Van iramen aquel Caro, bai datua la. Da, da. Ez di ja. Oi, ta zete A medias, a medias. Ezan, San Juan zure eldu dorai. Ah, bai, india. Asarri darrak zer zert egun oneri. Ez. No lo pacto. Sa caro guraso sastraka lurra la purra, sorguine dena guerra, guerra, guerra i martzirelata. Da, du sofa nei ta. Da urrengatuan bota. Benkatu zen, ta zen benkatzu zure. Ez, ez, ez. Pasko unien. Pasko unien. Aktu, baliupetik, egonzeletik. No Parroquitik. No orduan can... benkazillo dutzen dute. Apaisak. Oantzak izan tinto. Ata, oitzen? Esan. Tamiñor. Botirik ebat ikinu genta pilara. Unes kakos korta. Baina nora? Para rogira, Elisa, urte beginkatu bila. Bila, ara, zu se... asties eran albieta. Basakien, eh, en, konta. Orreati da du jakisu txurres entenden. Pues botille queñamona bialtsanxiuna. Kari u San Juan e unien gaxto txarrak bialtsagot, Gaish... eta ketotsagot. etortzeko. txarra bialtsagot, ona ketotsagot. Etait zit entzatari bilse, se va a okay. San Juan, San Juan de la vida. Bai, Eta sekatatz ez da. Nola, nola? San Juan, San Juan, elduda, txorgi nhan begia galdua. Nahi, nola zen? Txarra konon. Ona konon, txarra karont. Biba San Juan. Txarra konon, txarra karont. Hola, astu dintxo. <laughs> Eta sete zen. <laughs> Os está grabando, ya sabéis, no? <laughs> sí. Uf, Uf, que? Noski grabatzen aina izela. Hola, hola zion abestiga, eh? Hola... San Juan, San Juan, Eluda el Zorquiña, Beguiña, Galduda San Juan, San Juan, Eluda el Zorquiña, Sorqui, Beguiña, Galduda Zona Korontz, Charra Karontz, Gora San Juan. San Juan, San Juan, el duda, Zorgiña en Beguilla galduda, Kalduna feria duna Urbeiden katua bota duna Ona konons Viva San Juan zar kitutakuak erre erre gaishkinndakua erre erre gaizgustiak дуna erre erre ona kono Txarrakar onz Biba San Juan San Juan, San Juan Elduda Bez Zor gina begia Galduda Urbeden Katua zura Zalto Egin zazu Irualdi Zalto egen zu gainetiek tan garbetu Intza gainetik nabil, zan juan egunian Oni utxikan minabel, zan juan egunian Zan juan gauan zuak erreko ditu gaitzak San Juan Gaván indako suak gaiztoa la purrak matzurak herako ditutaziko gara urtaro berribaz Juan San Juan el du uda sorguñan begi da zorginan Txarraka nontzu, onak onontzu, san juan San juan, san juan, nuel duda, sorginan begia galduda Txarraka nontzu, onak nonontzu, gora san juan Zartu, beri, eh? Ni badu aitua badu beste herri herrikitateko sortan ditut zela aldiz salto gainetik bai Zgarbitze, garbitzeko hiru hori gaztia hiru aldiz homenzen eta goizgo intentsetan ankuzikri hori be ba... ta Ori... ta ta ta eta horrek zer katarro estortzuko katarro <laughs> <laughs> gesetortzuko claro katarro gesetortzuko zen bolatzeko charolenak bolatzeko charradeak Ortako itsas, ja eta sakurra baina txe. Bai. Aixo. Ha? Sekundu. Bueno, orche da plazan, plazasan o etorzen giza zeme bat eta bere sakurra sartu zuen urazpilen iturruan. Kainutun ezpilen iturrietan ezpilen tan hasi zen bainatzen. Da mu masukik hori santzuen. Olako kontuak, eh? Baina baita ere orlako antzekoak, Celestinok, eh? Hain, zera, Bai, bai, bai burua ondo, zera, da ziok. Celestino Bola, Lizarraga, eh, ja. Aite Ramon Lizarraga. Bai. Tailex, Celestino. Ni Celestino. Celestino de Ceperino. Cel Celestino Lizarraga. Celestino Lizarraga, eta haizen bat joan. Ola, zahadonek. Bai, bera Ikeren laroitoa bosti zango txuko. Laritoa bosti zango <laughs> txuko. Zain behatzi. behatzi. Ikeren marka erradu. No? ko itzi goaña hitzeko benibena hori porrota ba ezenaio dituta arrabaketa dena batio arrabaketa dena batio bilduak biler mantuta bait atzko arrabak pidera señori señor majo señor an an andria <laughs> e baita tosonara etiti betiti ni zera illargitik horretakua oi berde torrenai sandikan aruplanuan Ha stul casira. Ve chiedi fisca blaga necego bi conti siete o San Juan e uno ribesfera riburos. qua. Berta qua. Berta qua. Ondarvi qua, no ortasù. Berta qua. E ortomati qua. Sai, sai, e vai. Bona, bueno, ni, ni lexuena nahi binean bertako bai. Lexuena nahezela binean bertako bai. Gert, bertako bizas eme, eh, hemen jaiota, hemen azita, ez daki. Nun munkatuko dugun. Nure espilin segura. Hemen halinetzen lezteniuken. Betxidi! Zai zea prestatzen mazka atzeko? Mazka atzeko! Zai krakara duzu, ze? He he Zer duzun? Baskatzeko zer listatu duzun? Patata bakalua! Harkume Usaia, Harkumia, Labian! Usaia, Harkumiena, Patxatxekin! Ez? Ataule, erra, listatzen erdiko zera? Oi, oi, oi, oi... Zuta, zuta, zuta, kontinatzen... Zuko, Si, la estoy aquí coach durante todo. La First schöne enseñanza. No,ごklos. Adiós pescaribos. Quiero que no voy a dormir a través de tus hijos. Diciendo San Juan de 육 circulares con Zajt weilsencia a 맞gehistas. A Qualsecretar. A ver si hay dos ocho un Aldo en Zajt en el autobusnado San Juan... Ah, da. Taufan bai, Taufan. Taufan, taufan, zua, taufan zua, eitzen genoten. Takarrak errek. Takarrak errek. Ba. Larrak eta sasileak eta... Hino, karo, edo, da. Duguna balillet zutenak. Balillet zuten gozileak. Ba. Eta... Mutilko eskorretan eta Amorak eta Gatxorak gaitu etzen duten, Kantari biltzen zinen duten, Kantari biltzen, eta Piskotok Kuspatzaren etzen duten, nolapat jera? Ba. Zua eta berrean Kantari, tal... Katari bitzitzen? Ai, coño, batzuak moter ezkoa. Neinaitor oite. Etzaureitzen, eta. Baño txurrosen, eh? Ah. O txurrosa zela katari bitzeko. Ba, ba. Egun eh, handiago. Ara, ba. ez buga entzon diza. Ba. Ata, saun, kon saun, gune zure <laughs> bai, eh? Zorgine begine galdu dik <laughs> Hori zei kantatzen, amona geta, geta, burasok, bai. eta atxona, guraso, gaitxeketa emak Guriak ustean, muti gozko hartan Eta zertik, sal dilo, sal hori Baina, no, zue itzen dut, eta San Juan uru Baina, gora horiek estute kantatzen dut, no, tia bai. San Juan, San Juan bai. Zorgine, guain bai, bai. kantari jen izte No hay ningún sitio. No hay ningún cantar, canta sarra. Estilo. Un poco de la barriguita. ¿Qué tal? ¿Tú estás viendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Zo ke bagito zeratea. Juanche eh? betan. Eh, plazatik elunetsa era parantzatik eta hasu ah, ze bait kontatu keten ah, utzeta. Neipen eo eto agi. Ba, ba. Aver baristuz atendugu. Juan duna. Makutu zainduko naso. Bai, ba, kontu. Vos kontuko naso. Bale, 5 minutu. No laigotzen aizgotzi. Aurichi llega ba, ordian. o ca chiquilla Celestino que sabes son chicoti de ti de acá eta crack Crisqueteireki Soto sartu eta bihar bizitzefan Santa Graci guruan Ta ere egondu naiz piso bat blan Celestino izarragakin les arragekin ta baina ditxe sano bat jo zer bat urte izango izango joen costo coiche osarne Eh ikusten dute barista listatzen ari dela Balista listatzen nahi da... Baskaria, balistatzen nahi da Itxeko, Andrea. Ba. Eunon? Eunon. Itxiguta, tia? Sein da. Ni, ondarrikon... Eri, bestari, jarruzta. Ees. Iri, e, eskatetzi nahi Ni bakarrik. <laughs> ni, no ni, ni, no ni. Ni, <laughs> ni. Zari, itxingo dut? Ixi, si, itxi. Si. Zeinik bildutiu, harrabago eiek? Izonek. Itxeko, harrabak? Ba. Iri, esilek? Ta querer sigue que va, bai. ba, ba, eh? Ben, eso que. Gingak. Bai, gingak. Eh, es túnais, cari. Es eus un ibez harikuitzela. Bai, bada que va. Bai kisu. A tuko tishu, mo chocarava ta tuko isu, niño. Sabes ana tense. Ba sestigo, seguero, quero, bascaldo con, bascaldo niño jaten bali madu, quero estu jaldeu se jaldeu. A ver. matza. Hori matza. E no, ara, hartu mesuno. Nes? Eh, la sai, la matua. Urdi pasako dut pixar bat. Nah, eh, urdi pasa? E bai. Berista ser modu será. Ondo San Marco? Gai izaten Eta akoturatzen zenitzen nik, baina noraren zen, eh, izketan zer egin. Hore? Hori da bali dugu duen, nah. Eh. Eta oa indikan, zer bat, au, oa ingangot jutot. Hora, ingangot, garbiti jutut <gibitik>, burukikoaz. <gibitik>, ardo bizkat. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eta horre, amar minutoz urekin izketan nagoz. No, Ego, no, niserio. Bai, bai, niserio, ater ekan pora. Ta suzer, hor niserio, ba hai ah, ah, oh au pachara <laughs> ba ni gere batur joaki era gotifak era zema zusu zema botatzen dasu ezte kit da biste diketa shimurra dik oita bolsa mat oi bo. ori lori botia magarelari asfari yan pasia ya, oie ke 20 pico taktikoie 82 ai ora saludire urtiak ai go, gotifak era 9i no, auskalo ni e, ez astukin zer ni partitza ni portaimsu denak ez dut Lerea monazen romancho Bueno, nereamuna sente da sen ezena ur kontu hoe gero saltzen eta baristekin hor isketan eh. Azko bazen da? Va? Bai. Ondarbilen bazen uh, ubar, u frutas con uva, sarren. Frutas con sultas. Sí, da que se no ni badaket zure anaia dela <laughs> sera <laughs> e, Chapelin Goiko Miguel. Miguel i más Imaiz, ba. da eh. ba. zure estilista. Senti gazu tener aritu berabla beste nozbait. urte bat edo badago, eskal kalkargin edo. Ba, hori postu eramatezu. Bai. Bailekine honitza ta azkeneko txandan merekin ta kontsitegin. Errome shamishiro uni argalupen. Ufik kusinutu. Ah. Are honitza pizkatiz. Ona da hemen. Etaule, ta ni baraki. Ta hor tornes ema Celeste dut. Ba. No hairola San Juan elude. Ben. Mira al descarines, va es. San Juan e unian paserritarra nola, zit zituten ba. Sasilek eta arbastek eta ibaki, ibaki. que ¿Y aquí? Sí. Tá, no. Y nini estás eh ni aurdez Así Tomás Bombo. Tomás Bombo. Ba. Ba. se la kesta. Mariçula paste, berri dena. Far Franko kitzu. Ba. Tamika aldesket San Juan suo seo txura zen baserrien. Bueno, San Juan suo seo txura zen Euskal herrien kultura iaurgi beira, beira beira beira beira eta zeru beira beira hortzi beira beira egoten bai ziren gure arbasuak gureren kristautu binoen lehna ara goti beira eta seme jakituria ba zo eginez e, ondoko landareriari eta zeruko horiei eta animaliei biztiei eta ustiei bueno gusti horiek basiek izan dira. Uda hasi dugu eta zerrikitutatiko saioa bukatuta da. Ta horren gehiago, gehi, -gehi, -gehi, -gehi alai bizi konten bizi sorientzu izan alden neurrilla bi direla. Besarka eta muxu estibat guzti guztientzat. Aio eta horren aste arte launak. Adilo